Azteko be, duela zonbait egun aipatu dudan gai batekin segitzeko ostiralean zehatzai zaiteko goizbegin uh, sortziak amar guti aldera. Frantziako gobernu kide batek aipatu zenbaki faltsua. Gau guziz, bero gaitamar etxe gabe bazirela Hilde Franz eskualdean, ama bi milioi biztanle diren eskualdea da. Eh? Gau guziz, bero gaitamar dira bakrik karrikan bizi direnak, eta parixe erdian delarik. Bon. Bitsi bitxizauz, zauzu ezen bakia intxegur, normala da, ez da egia. Gauero kontatzen ahal den biztan da, 2000 2008 artean estimatzen du gurutze gorriak. Aldiontan, Silber Maiar, han marx alderdiko diputatuak, manera batez, defenditu nahi izan du, bere laguna, Kazetariak ere galdeginik, zenbaki bakioietaz. Eta berak errandu, be bai berroita mar direla atera gabe gelditzen direna karrikan. Hots, egun ta amabost telefonora deiturik ere, ez dela atera biderik atxeman haien zat. Bon. Hortan gelitzen magira, jadanik, eh? horrekin bakarrikala ere, erridikuluak dirazinez. Asumitzea ere hori erraitea berroita mar pertsona badira karrikan, eta ez dute lortzen berroita marroien zat atera bat atxemaiten, Xin esgai, Eta beraz, maier diputatuak que Dionas besteak autus era bakitzenote Carican Galizia. Et ski faut savoir c'est que même dans les cas de de grand froid, euh des certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue, c'est leur choix. Euh, rien ne nous oblige, rien les oblige à être mis à l'abri. Oian autuada Egia da, eh, goxo dela kampoan zero gradu dira eta bakizo, karrikan zoko batean lurrean etzanik. Hain txegur, hau du osoz kampoan erabakitzen dute gelditzea. Zta izango agera estrukturak estirelako egokiak, eh, denak elgarrekin botatzen direlako hor, metatuak, tentxioak indartuz, lapurketak, areoagotuz, sabereak estirelako onartuak, hotxakurrak, bikoteak estirelako elgarrekin gelditzen al, eta bar, eta bar, luze bat, egia da irretxago dela erraitea etxikabiek hautatzen dutela haien egoera askatasunaren izenean prefoszara. Demik da putz, utz, huts, irratzi it Et putz eta kantu enzuun haintzinala ere loturaino bat euh, Frantziako joan hirian hor zeliojanntzimarka uh, ezagutzen duzu euh, gizonentzako noski janttzak egiten ditu bo dakixo ustuturi dela behintzat uh, beroaneko uh, uh, denda hortan edo hau barkkatu iruditan agertu das sare soziatan eta bere haintziko uh, esian hor jaunzi andana bat andana bat lottura Uriik segertatu da hor, bere pertsona batek, bere sakaruntzietan, zelio dendan ziren entzinen diren sakaruntzietan, atxeman baititu zeliok berak botatako jantziak sakaruntzian. Bon, hori bat da, zergatik ez, hola karrikan ibiltzen direna, karrikan bizitirenek bereskuratzena alituzte, jantzi horiek botatzen baituzte, ez da hintxegur ahazoin haundi on bat, baina hintxegur ez dutelako biago saltzen, Bainan, hortik uh, txarrenat da, jantzi horiek moztuak agertu direla jantz uh, sakahontzietan, zelio dendak berak urraturik esprez funtsian ez dezan neork berriz erabili jantzi hori, ero siga Pagatu gabe. eta beraz norbaitek be erabaki du janzi hori guxiak zakargunzitik ateratze eta lotzea dendari salatzeko azkenean denda horren egiteko manera, eta hortiketa bideak sartu dira jokoan eta zelio dendak ejan e, bai bota eta uh jatu gehiago baliagarrita atsa zikinak baszirelako eta horregatik nahhiago izan ditugu ugatu eta ez neork baliatu olako kalitatean, bai bai, sin esten zaituztegu, piskat supermerkatuek egiten dute mesala, janariak uh, ez direlako gehiago, salgai Sartzen al, itxusiegiak bali madira, edo justu epe muga jan, janariarena urbiltzen ari dilarik, sakaruntzira bota, jabela bota, eta, hola, ez ditu neork diaten alko urririk pentsa ze afrontua ez. Urririk diatea, urririk jantztea, ez inezkoa munduan, zelio denda berazemen, bere burua defenatzen, xaiatzen. Lasterren eko bidegain gurekin izango da, gara aipatuko ditugu gaur, euskal herrian gara joak ikusiozue, pixka bat komplikatuada, nahi badugu ustakit, tolosatik uh, ustaritzera joan adibidez parekideak direlarik, ba, autoa beharrezkoa da, autobus servizu, tren servizu, bisiki jaulak direlarik ortaz, pixka bat, itzegiteko. Baina nenik, goiz berri nostiralean otsegima duzue, hemen txeduzue, Aymar López erasunen xorkuntza, suri zeldu da, uda berri lore txua, badoa pixkana kalurra uetatik izua, bidea argieta bero zaitzatela, goza ezazue, zuen barneko. Bi urte dira, na farri parraldeak iskalizela, garri zoztue, kautsizuten egue pela itzulida, gogo txukesu, oi bezain ketxu, azkarreta itxu, bezain kementxu. Uler tudu gozelarri den baso bat galtzea okerragoa da ikuntzari ber gertatzea. Ez da basori kura itsaltzeko bizteko ain bertze u bizia erre galle der suerta daiteke. Hartzaioan zaigu guri segida bermatzea, kultura berritu eta tresnak asmatzea, hitzekin jolastuz bizi eta gozatzea denon eskudago erria ernatzea. Herriaren urrachek berotzen dute harria xeaskatik helduta Orguztien irria Berritxarrak baina Itxaropen garbia Hizkuntza babesteko Erabaki argia Se kantuak sortzen zigun zirrara Haunditzen asteak zekarren dardara Lurretik garrak gure Lezarra Lurretik gara bertatik euskara Joare hotxek negua ernatu, naturarekin batekin eta ezkua hartu Inauteen xarma, herriaren ama, lurra dugu harima eta kultura arma Eta hor nun baitelduda, gazteak elarrea Denok dantza dezagun, zorgin larrean Giro ezinobean inobean, besta modu zaarrean Lehen goto paketen garra atxikin aiean Pauso handizelduda, udaberri lore txua Badoa pixkanak alurrauetatik izua Bidea argi eta bero zaitzatela Goza ezazue, zuen barne gozua Shua deitzen da kantua eta beraz berazemen Aymar Lopezen Sohkuntza Euskari Gatientzat Espresuki Egin amilisker zuri goizbegin hostiralero sohkuntza bat Zortziak eta amak laurden alde hortan Eta orain beguk segitzen nugu gure joni Eta orduan txegitzen dugu orain, egan bezala, zazpiak bat araz zazpi, galderazko ikorra beti hor txet kronikarekin, gurekin eko bide gain, atxaldean. Atxaldean. Ikusi duzu, Euskalkiaren gaia, batua, joan dola bihasta ipatzen ginoen, eta aktualitatean sartu da, Inigo Martinez, futbolariarekin. Uh, onda ruarez, uh, idatzi baitu, zerbait, uh, nura ikusi uzuzuk uh, ez tabaida hori, orain bidean dena, eta ari dena, sare eh, sozialetan. Ba, nik uste dut oz, bi ezta bai da, direla, bat da euskalkian idatzi edo euskara batuan eta behitzea bereziki e, formala eta informala e, noiz erabili behar den bat eta noiz behitzea eta hoz E, euskalkiaren eta Euskara gaiak, gaina hartu du eztabai da hoge euskarabatuak azkenan sortzen ditu e, euskalkiak sortzen ditu on, bakutsak bere du eta batzu bat dute euskalkiek eta peritzk ez dute Euskalkirik, be eh? berda, Bilbon, araban hiruña e, aldean eta bega kostaldeko zemenlekutan hiritan e, e, euskara ikasi gehi dutenek ez dute Euskalkirik e hori ere aztima jatu behar da. Eh? Euskaldun anitzek eta gaba gehiengo batek ez duela. Euskalkirik Hori parte utzita, uste eztabaida e, euskalki batura ekartzea e, e, trompatzea dela eztabaidaz. Eztabaida ezta dela e, publikoki komunikatu nahi dugunean idatziz, edo batzutan a, e, baita ahoz ere komunikabideetan, komunikabidea undietan, ea e, euskara formalean edo informalean e, komunikatu behar dugun. Eta hor, edo hizkuntza hizkuntza e, e, nagusik, frantsesak, espainolak, inglesak badute, eh, erregistro formal bat, eh, publiko zabalarekin komunikatzeko. Mm. Eta eh, idatziko baginu frantsesez, e, gutun bat publikoki zabalzeko, eh, eliku eta publikatuko modu for, informalean etxeko gisan edo idatziko baginu ortografia ortografiarespetatuk gabe ta arau gramatikalak respektatuk gabe, ez likukitek argitaratuko, edo eh, irrieginen likukite hor. Dua nik uste dut, eh, euskarak behar du eh, jakin, eh, behar du eh, leku formal bat, eh, registro bat eh, leku formaletarako. Mm. Eta nik uste dut ez tabaida hortan eta batzu kritikatu diote Inigo Martinezi e, formala behartzuen erregistroaren ordez erabiltzeko erabiltzea e, informala. Mm. Eta ordon batzuk hartu dute hori ah, euskalkiaren kontrako e, kritika bat bezala eta ez dut uste hori ala den egia da, nik uste batzuk ere azpimahatu dut zela e, kritika gisa, e, idatzi izan balu goieriko euskalkian edo azpitiko euskalkian edo e, dibuzkoa Tipus, ekialdeko euskalki batean, etzuela, etzuela lako kritikarik ukanen. Eh? Mm -hmm. Hori ere berbada bada. bada. Mm -hmm. e, bizkai erari buruzko e, kritika hamdiago bat, e, gipuzko, arri, gipuzko erari onartzen zaiona. Mm -hmm. Eta, ara, nikusetoktan e, dela ezta bai da. Mm -hmm. Formala in formala, behintzat hor sohtu dena, eh, janduzun bezala, bestelako uh, gatazka betiko euskalki eta batuaren artikoa. Euskalki, bon. Ala, pizkava tai pacyko hor baita ere airean baina uh, galxkoa la ere gajahiotas itze giteko uh, baliatu nahi ere berdin uh, eneko abiadura hundiko treinak aktualitatean baita oraindik aktualitatean baina dirudienez ere gerozta urgunago ere abiadura hundiko trein famatua y ga hundia eginenote dala es uh, gerozta gutxiago dirudienez baina Hor, beste zerbait ere agertzen da geografikoki ere euskalegiana. Bai, hor, gertatzen da, bi behi izan dira, hilabetek e, bateko epean, e, abiadolandiko trenari buruz. Hor don badakigu, e, bizkaia arabatak ikuskoan aritirela era ikitzen igrekoa delakoa, eta horretan e, dira, eta e, hemen dik urte gutira finituko dira itxuraguzien arabera horbera hoiek. Baina bistan da, abiadolandiko tren linearen helburua zen lotzea Madrid eta Paris, Euskal Legetik, pasatu, pasaturik. Ze pasatzen da? E, joa den hilabetean, e, edo durabila bete, Espainiako erakunde batek gandu, e, gaztistik burgozerako, edo linea hortan, e, ezin zirela pasatu hortik merkantziak. Eta biztanda, e, saldu zuten, ahetea saldu zutenan, egin zuten ahetea izan da, kamionak e, abiadurak handiko tren hortateko au bidetik, rapidetik kentzeko. Mm -hmm. Bon, beradanik, hor eh, Gasteizen muga bada, Gasteizetik aintzina ezin es, izanen dira pasatu eh kamionak eh abiatuandikot jenean. Orduan jadanik abiatuandikot jend linea horrek Gasteiztik ego ez du eh, eh espe, espero bezala bilaren behia joden aztekoa da. E, nun behiz ere, hori e, aintzinetik ere entzuna ginen behin behin hogei aurkularitza batzordeak e, e, frantzia ari daikertzen zer e, azpigitura izan behar diren lentasunezkoak, eta aurkularitza batzorde batek, egin du, bordeletik akizerako lineak ez dira eta Bederen ogoi urtez, ez dela, aipatuko hori eraikitzea. E, Biadur handiko tren y horrek, donostitik edo irundeki pahaldera ere, ez du e, segirarik. Hor gelditzen da, azpigitura proiektu bat ikarareko dirutzak e, zagirituena, ta ingur, ingurumenari ere bere kaltea egiten diona, e, gelditzen da, zentzurik e, gabe. <coughs> Hora, hor pixkate, bada, e, lujalde koesio falta bat, e, ea ek egina izan du bere azpiegitura, hor e, bada, izan zen demora bat ez, ez pakotxak bere azpiegitura handiarekin izate hori, benek ez dugu ikusten interesik, eta berezek ez, ez, badimada, koesio natua lujalde ikuspegi batetik ere, ez du tu ikapenik. Azkenean abiadura handiko treina, azpiegitura gehi egkeri ogen onduan beste uh, gargaio mota bat posible uh, izaten halko eraikitzea. Uh, abiadura handiko traina gabe? Ba oh gertatzen dena da abiadura handiko tren baten helburua dela hiria handiak, eta ditantzia luzeko gutean diren hiria handiak helgarekin lotzea Euskal Herrian, behar gehiago ginuke eh, tren zerbitzu bat eh, euskalegiko eriak eta iriak eh, elkartzen dituena eta egun eroko sistema bat izan eh, nien ditzatekin, gure iri handiak ez? alde egin. Gure, hmm? gure iri handiak gehiago, ez? Bilbo, Bayona elkartzea, eta horiek dira gure hiri handi horiek berdin gehiago... Bai, bueno, atxete horrek iraik lotuko ditu Bilbo gazteiz eta Donostia, baina e, lotuak ziren lehen ere autobur zerbitzu, kalitate aski honeko autobus zerbitzu batekin, baina ez dira lotuak Bayona eta Donostia, e, Donostiatik, e, donostiatik e, errezkioaten alda e, Bilbora do, gaz, e, gazteizera bertzezen baita e, erri kosko getara, Baina, e, espaldein pasatzen e, Donostiatik edo espazio Donostian bizi edo lan egiten ezpaduzu e, gauzako konplikatuagoak dira hor logikoitzen tentatzen baiunatik bilbora ino ardatz bat gazteizera eta Iruñara beraz ardatz batzu eta herri nagusi guztietan edo herri guztietan gelditzen den e, tren zerbitzu e, on bat beran ez zuten ojenaldeko autua egin eta ikusten dut ikusten dugu egun guziz nola hepideak e autoz emokatuak diren astemagirak kalkulatzen bereziki zenbaitenoretan minuta minuta dakoitzeko zona pertsona pasatzen diren bakochi bere otoan eta bakarrik eh ben ikuste dut gerraio publiko sistema on egiteko badela nahiko jende senta denek bide nagusi berak hartzen bait dituzte baina lentzasunak izan dira beste batzu Lentasuna da eh, abiaturako handikotzena, lentasuna izan da autopistakeiako eraikitzea, orain Donostian metroa deitzen den hori eraikitzea, benen ez Euskal Herria koesionatzen garaio publiko sistema baten bidez. Mm. Zaur, da, zau, bai. Bai, ez egun adibidez, Donostia baiona egin bat duzu, autobus hartzen baduzu edo bilbotik ere, eh? biziki-biziki luzea da, eta ez da bat ere, azkenean... Erak ginko ga, ez duzu hartuko autobusa salbo ez baduzu autorik, eta ez autorik, ere, azkenean. Hori da, ez autorik, eta, eta ez baduzu autorik, ez joko polita, eta bai, funtsian hori da, dunustiatik, bai honara edo, bai joan egaldi baduzu, autobusa bada, baina autobus gutti dira, eta gainera autobus bakoitzak emaitzen duiztu, ez dakit, bizpairu oren. Doi, doi. Autoz errogoi minuta aski direlarik. Treinez egin nahi behar dima duzu ere, trein zerbitzua kentzen ari dira, baina treinak ere maaten zaitu baiunatik endaiara, endaian hartu behar topoa, eta bon, hor lotzen zira, demora anitz behar da. Yeah. Baina nahi baldin baduzu joan, donostiatik uztaritzera eman dezagun, edo e, zaraustik uztaritzera, edo hola, hor anitzez gehiago konflikatzen da. Yeah. Yeah. Eta, eta orta, e, antolatuko badira hartaz batzu, zu, nik ez dakitze teknologiaren bide zen, eta trenna, e, tren, autobus, tren mixto bat, e, hidridazio zer bat, bueno, badira, gauhegun kusiz teknologia zein urundoa, zemalt gauza egindaiteken, pentsa horrein ari dira aipatzen autoak txoferik gabe eraikiko dituztelea lehizte, hori duan, jaren tekni, du teknikak nahi, nahi bada, teknikak izan daitezke, garaioa publiko, biziki eraginkor bat sortzeko e, eta eges e, gure baionatik e, bilborainoko linea bat e, eraikitzeko. Honek pixkat irudikatuko atuko nuke, iriaundi bateko metrosistema bat bezala ekartzea, euskalekiko Ma zerera ez, Ma, e, konzeptura nun linea batzuk bat diren, gurutzatzen direnak, eta gurutzaleku batzuk bat diren. Mm. Ba gehiago beraz, ez? Autoriak bakarrik ibiltzen direnak? Treina, autobusa, edo autobusaren eta treinaren harteko hibridazio bat, nun autopistak eta bide nagusiak reservatuak izan diren bakarrik garaio publikoaren mm. eta gero distantziak ipi edo... E, Iritik apagte bizi diren diren lekutarako asma daiteke, auto-autonomo oien alokazio sistema bat, edo egexefa sistema bat, bizka bat iria hundietan bizikletaren mailegu sistema den bezala. Ez? Mm. Bizi iria hundietan aktzen duzu bizikletaren leku batean, Eta ere maiten duzu bertzeleku batera, anusten duzu, ta, eta utzi duzu a, bizikleta hori horretar. Koste dut autoekin etorkizun urbil batean posibil izan daitekela. Zuk eskatzen duzu, behar dut autoa, ten hori untan, e, joeteko enetxerat eta bizina izan mendipunta batean. Boa, no? kartzen autoa egiten zaizu bila, ere maiten zaizu, eta autoek egiten du bere bidea. Beretzen horba egiten bidea da, edo gula benen egen dut, Etorkizukuneko sistema jasangarria ezote den, galdera pausatzen dute, ez ezote den, e, auto pribaturik ez, eta e, auto publiko parke haundi bat, eta bereziki, ardatz nagusietan e, autobus publikoak, eta tren publikoak e, ibiltzea maiztasun biziki haundi batekin. Uh, bueno, Gogoetabat, eta vai. hori, pentsatzea, e, Euskal osoaren e, ikuspegitik eta lotzea eh Bilbo Bilbao, Baiona, Baiona Irunatutera, Baiona Donostia e, Gasteiz eta eta Artetik eh bigarren mailako hartzak eta horra. Nikuste dut gaur egungo eh antolaketa bideen trafikoaren mugimendua ikusita etzaite iruditzen eh E, egin ez zinaden gauza bat denik. Urrundua, uh, lehere, zenta autopribatua desagertzea, ere, ez da idea erresa, lehere, plantan emaitekoz? Ego, ez da bat erresa, bizik iraultzailea da, gau egungo izartearen antolaketan, bizik iraultzailea da olako zerbait, baina, e, bueno, pentsazazu zenbat aldiz, autoa, gure autoa zenbat demora goiten den e, geldirik, Denbora gehienak geldirik egoiten da, orduan, e, e, segurtatua baldin bat nik leku batetik bertzera joan aitekela edo garaio publiko onbat delakotz edo garaio publiko horiek ez dindelakotz izan, baina baldin bat dut auto bat maileguan erabildezak edala e, memento laburoktan, nire gero etxean nahizel harik, eta etxean egoten malena egoten malena egoten egun osu bat ere, edo lanean sohtzi horren, nire autoaren beharik ez dut, memento horretan. Gorda, auto hori pribatua izaitak ez du bereziki, ez du zentzu haundirik. Beno nik dut hori, behar utopia da, ez dakit norbaetik burutik pasatzaion, utopia da, baina iruditzen duditzen zait, gizarte jasangarri bati begira, eh, egokia izan daitekela. Azteko nik ikusten dutanean, autopista batean, minutako, zenbat, zenbat, pertsona pasatzen diren, zed ikara eta gerota trafiko omdiagoa dela ikusi iketa, tzaiti dutzen hori eper duzera jasangarria denik. Yes pentsatzen da fete, laster gainezka izango direla gure bide horiek, justut, hiri uh, handien uh, inguruetan, bai honan jadanik askidea ikustea ze garapen izan den uh, azken urte hauetan. Bo, rekin mokatuko dugu, eneko bidegain uh, autorik ez, zaurgen autuaz, uh, beraz, uh, geroari begira, endeko zure gaurko ametsa, beraz, menxe, zazpiak <laughs> batala, zazpi, kronikan niresker, izan nintxa? Bai, niresker morrer Eta oren laurden baten buruan, aitor erazkin lankideak eskaini erreportai bat. Dron, delakoak gerostak gehiago badiragore inguruetan edo norkerosten alditu, Gidaririk gabeko aireko ibilgeilu magiko horiek aixi aldirako, baina narlo profesionalean ere erabiltzen dira, Bainan aur, araudiak badira errespetatzeko hortan, dena jakingo dugu gu laurdematen buruan eta diz uh, seiakain zinere. Uh, pampi merkapide gurekin izango da, adi musika eman kizuna sari behatziantan zertaz osatu aden, salatzeko bosterdiak mementu zeuskaliratietan zurekin berriak bernadetar gain. Atxaldeon, Michel Oaion, Bordeles Finanza Buruzagiak Baionako Galoegi Lafayet saltegiak tuko du, Galoegi Lafayet taldeak jakinazia zuena. Estadoko hogoita bi saltegien usteko sedea zuela horietan da eskualegikoa, kudeatzeko moldean izanen da aldaketa, baina enpleguak atxikeak izanen direla segurtatu duak arzaleak egun empresa komiteana aldaketa elduden urtetik goitilitaike. Dona Martiri Donostiriko eskolan erakasle postu erdibat gehiago galde iten dute euskararentzat klaseak sobera kargatuak direla hizkuntza baten erakusteko Akademia Inspekturak jardetsi daie sartzean haurkopurua ikusiz kasu aztertua izanen dela Entzunen dugu Donostiriko hau zapesa. Senperen bizitzen ingles mendizalearen bilatzea bihar segituko da bidarraiko mendietan. Zonbait egun untan falta ekajia da eta bere autoa hatsemana izan da bidarrain. Bihargoizeko zazpiak eta erditan emanada hitzordua bidarraiko plazan eta gero antolatuko dira taldeka joaiteko mendirat. Azkaine kadro devi el kartea eta egiko etxea ez dira ikusmole berekoak. Ingurumena zaindu nahi duen elkarteak izen pedurabiltze bat abiatu du Interneten azkaineko egiko etxearen hanbat poiietuen salatzeko hergi erdiaren begigituratzea edo giro ho etxe bizitza sozialen sozialenlen eraikitzea auzapearen lana ez dute benez ikusten. Muga gaindiko ekonomia sozialaren topaketa osteunian jendaian hitzok duuntan bidasuaarren bialdeetako erakunde eta eragile ekonomikoe parte hartuko dute helburua, Tokiko eragileen lekukotasunak biltzea eta proieto amankomuna lekuan emaitea izanenda, ara txaldeko lauak eta ditaik egoiti iraganenda hori, jendaiako bahiete zinema gelana eta deneri eidekia izanenda. Neserez, izinik! Adi, musika eman Asteaktetan gaueko bediratzietan... Urdame dabor, honak... Larun bat gauean ameketan... Kizerat, aponkzionel, no materion... Eta igande haratxetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai... Gizir! Gizir! Gizir! Gizir! Gizir! Gizir! Oztegunean, iso eman kizunean, musikatzelo heliaren kantoak entzun gai eta aipaigai gure lau epaileekin. Bostalek parte hartu dute eta bat autotuko dute maitena abai garen maidelein arzaiuz, bastia markean eta jokin epaileak epaileek irabazlegisa. Ostegunean, ahatzeko bederatzitan, iso eman gizunean. Iso... Petzero osaioa euskaligatietan... Asteuntako Petzeroa Uioioito, alonla, espiritu oztan bali mazira, guet gira batea lag Jean-Michel Barbier, gure aierrako berriketaria <tipen> Petzero saioa hostiralez eguerdita laudenetan larun batez goizeko zorsiak eta egoietan, igandez eguerdiak aintzin <tipen> Eusskairakiak puntu euus Euskaliiraen web gunea.ze hitzeeta potz hitzeeta hiteta hiteta potz du hitzeeta hiteta Txangai Nagusiak tenore untan berriarekin abiatzeko marxoaren sortziari begira gehiengo sindikalak marxoaren sortziko greba feminista erregistratu du hau da titulu Nagusi Bilboko Lan Ordez Karitzan lan ustea erregistratu dute Ela Lab Steilash eseka, eta e Hiru eta E-HNE E-Sindikatuek mobilizazuetan parte hartzeko Deia Luzatu dute. Elikadura saian nadiz, oian txikip kopen gaztak merkatutik kendu ditu jaurlaritzak Madrilen. Meningitiz kasu bat, atseman ondotik, Ardi Gazna gordinarekin, orexako, Gipuzkoako hartzainen kooperatiban egindako pasta biguneko Gaznak, kendu ditu beraz Osasun Sailak berrian, titulu hau. Bere mila erritar euskaldundu gabe, atera dira eskolatik, hau beste titulu bat. Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako izkuntza ereduen azterketa egin du egindu, azterrek, Euskalegian euskara zen galdearen e, galdeari erantznez bakkatu ondorio nagusia da ikasle erdiak atera direla euskaraz egiteko gaitasunik gabe azterketaz seitasunak hemen begian. Korxika ere, gai nagusietan berian Macron Korxikan. Korxikaren zat bere etorkizunaren eta itxaropenen mailara diren proposamenak behar ditugu. Segurtasun neuri zinguratuta, eldu da Macron, Frantziako presidentea, Ajaxiora. Kargu hartu zuenetik lehen aldea da eta ikusmina sortu du Korxikako mandatariekin bilkura egingo duela. Eta sunak ben berrian bertan kasetari bat baitute uh, be Macronen bisita segitzeko eta Katalunia ere berrian Jordi Sanchezek preso segitu behar duela erabakidu austegi gorenak. Ipareuskal erikoitzan aldiz ez da egon frankizmoa iraultzeko memoriarik eta masiborik. Hau da titulu nagusia eta elkarrizketa bat, uh, Borgoinako Unibertsitateko irakaslearen Sophie Babirekin. Uh, larun batean egin den foroaren arira beH diskiretzea eta egiaren batzordea sortzeko helburuarekin egin den uh, foroaren ondottik Elkazketa berazosoosokirakur gaii hitzan. Argian bestalde eta um, eta bakkatu media bazken ere aiipga den gaia larunateko foroa, uh, ko egia eta beH diskiretzearen, Bat zorde bat Espainian galderazko ikurarekin. Argian, beraz, kurdistan haipagai eun eta berrogeitabi zibil hilditu Turkiak afrinen eta agintari kurduek armak hartzera deitu dute. Urtagilaren emeretzian, Turkiako armadak afringo mugaldea bombardatu zuen. Hori argian, seitasunak. Euskararen erabilera titulupean ere euskali jatien gai bat berriz du argiak gainakusietan ustaritzeko Herri Kontseiluan euskara hutsean egiteak ezta baida piztu du titulupean eta Netflixen ikusial izango da diz andia maiatzetik Antina Goia xariak e eskuratu ondotik hamaksari eskuratu ditu asteburuntan handia euskal filmak eta Netflix beraz plataforma famatuane ikusgai izango da mailatzetik ainzina. Eta herri mugimenduak uh, titulupean ere, herri mugimenduetan parte hartzea gatik joango da preson legira Julen, hau da titulua Julen Libre Plataformak Prentxaga heraldia egindu, gaztearen egoera salatu eta elkartasuna adierazteko Prentxaurrekoaren bideoa usoki ikusgai argian. Ipar Euskal Ergira filmatzera etortzeko, hau da beste titulu bat kasetan, filma proiektuak erakartzeko egitura sortu beridu garapen turistikoaren agentziak, besteak beste Tokiko profesionalekin zubilana egiteko sortu dutela diote filmagentzia hau. Joanden urtearen erdial ditik ikusentzunezkoen filmaketak erakari eta erresteko erakundea sortu dute behar no film Herria Filmagentzia deitzen dena. Eta Jean Nespriaz, sere, kaseta puntu eusen, titulu nagusietan, aipatzen ginuen bezala ere berrietan, danza eta txistu irakazlea zena, Jean Nespriaz Hilda, bai ostiralean izalendira, haren ehoxketak. Eta frantziako turra media bazken aldiz, eta Euskararen lekua frantziako turrean. Euskaltza galdea izan delari, ere Euskarak presentzia ukan dezan hemen media bazkek aipatzen du. Eta zu aldiz, Galri Lafayet, aipagai, hemen bayonako Galri Lafayet aipatu duen bezala bernadetar gainek. Michel Hoaian, um, presaburuak, eta bordale esadenak. Berri zartuko dito, ogeitabi nire den da, horotaraz. Hala, zer den gai nagusiten oreontan, zuidoesteko titulu nagusian eta bayonako sailean aldiz. Uh, lagun dela Pirineo Atlantikoetako gune turistiko bisitatuena. Hala, titulua, men, bat suentzateri izango dena. Keta bat dira, Eta itstaputzentziste bietan. De bistaputzutzut. Ia zeabitzi. Itstaputz. Voltaia taldearen disko berria ta kantu berria beraz hemen gai eta ondotic droneoak kaipatuko ditugu, makina berri horiek gure buru gainean ibiltzen direnak ez tira nora naizke erabiltzen ala dena ESPLIKATUKO dauko. Erotxen Antxeran kantua Voltaia taldearekin disko berria laster ateratuko du Zumaiako taldeak. Aldezar alde Eta taldea eta diskoberia Laster agertuko da, i dute irugarrena izango da, erortzen kantua entzuten genuen aintzin jasta gisa, beraz, sarean aurkituko duzuena musika zaritzeko gurekin izango dugu Laster, Pampi, Merkapide, Adi, emankizunean sahi zer izango den, gainagusi ere erganen dauku, eta da sustut talde musika zain izango diren aipatuko dituenak, benan lehenik gure gomitaren tahtea. Itz eta atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, uskal irratietan. Drone, edo gidaririk gabeko aireko ibilgailuak gure errietako zeruetan agertzen hasi dira, berdin zuen etxean ere, aixi aldirako diostailu gisa, baina narlo profesionalerako ere erabiltzen dira, ala ere, dron bat aire araudiak errespetatu behar dira, eta bidasoaren bi aldeetan araudi hori desberdina da, hori aztertu duzu guretzat aito erazkin. Hori da, entzuten ari zanaritena, dron baten, bono, ba, soinua da, eh? Dronak azken urteetan arrakasta narrakazta itzela jasotzen ari dira. Aizkialdirako bereziki, drontxikiak berreunda berroita gramo inguruko pizua dutenak merke aurkitu daitezke eta ego euskal herrian tamaina ontako ba, dronak soiek erabilita daitezke baimen berezirik eskatu gabe. Irungo bidazoa lanbide eskutza zentroan dronak gidatzeko lizentzia profesionala eskuratzeko ikastaroak eskaintzen dituzte. Alberto Arrantz, bidazoa istituko zuzendaria, ego euskal herrian araudia zertan dena saltzen dugu. Arazoak dauzkagu legearekin, hirietan ezin denez, pues, eh, orain egiten dira fro ak pues, eh, beste ere motetan eh, eh, zain nurbil, beste, beste lekutan eh, pertsonik gabe, hori da legedia esaten duena orain legedia aldatu da eta aukera izango dugu egiteko iritan. Baimena bereziekin baina egingo egingo du. Iparrra Euskal Herr Herrian bi kilo bainon kutxe ko tronak hasi alderako erabili daitezke. Koratasunean bergoita mar metro, baino geio ezin dira aireratu. Lapordio soan, profesionalki, dron bat erabiltzeko, biarritzeko aireportuarekin harremanetan egotea derrigorrezkoa da. Estefan Etxegarai, etsek dronekin profesionalki lan egiten du. Lapordio soan, dron bat erabiltzeko profesionalki, behar duzula, adibidez eta besteak beste, miarritzeko aireportuarekin harremanetan sartu, abixatzeko egun hortan eta tenore ore hortan, nahi duzula zure drona erabili eta eta bepaimeena eskuratu behar duzu. Ben kasuan nik pasanuen hilabete uh, bat formakuntzan baiionako enpresa batean, uh, eta hor ikasi bai teoria uh, miarritzeko aireportuan pasanuen azterketa prestatzeko, uh, baita ere praktika erranagaita uh, ikasteko gidatzen uh, romat. Uh, diakinez dronabat giratzea hori uh, ez da bat ere zailena aktivitate hori eh? uh, da piskat uh, dios tailu bat bezala uh, badakizu denek entxeratu izan ditugu edo helikoptero edo, edo onako dronatipi batzu ere anitze ikusten dira uh, erabiltzea eta gidatzea airean ez da hori, behitez zailena uh, zailena da, diakitea uh, de, E, Nuen erabiltzen alduzun, zein den errespetatu behar duzun gora shuna, eta suna, eta den lege dia, hau da zailena. Mm -hmm. Bi kilo baino gutiago, uh, uh, Bain. ituen trola uh, bat erabiltzen zakezu, zure plase jaren dako balin bada ere. Hemen errespetatu behar duzuna, bain uh, baduzu diolasteko drona da uh, zeruan goratasuna hori e, biziki importanta da eta jolaseko bain bada goratasunean berro gogeita hamar metroz goiti ezin duzuigorri zure zure tresna mm. Uh -huh. Uh, et, eta beti, bistapean, uh, atxiki behar duzu, hori ere da, ezin duzu, bistaaz, galdu, egan nahi baita, urgun igori, uh, kasu gehienetan, eta baxerri gune batean bali mazira, bereun, uh, metroko distantzia ezin duzu gain ditu. Bae, ba, eba, ni filma egilea neiz, bideo uh, egilea, eta orduan uh, bakarrik bideo gintzarako erabiltzen dut uh, erabiltzen ditut nire dronak. E, sekulako eko artena baita uh, zerutik hartutako irudi bat uh, erabiltzea. Eta Ordian uh, profesionalki erabiltzen duzularik horrek or, erjan nahi du profesionalki brona uh, zure ofiziorako erabiltzen duzuularik merekasuan irudiarako. Uh, beste elegedi bat uh, duzu eta dibidez, uh, baimenak eskuratuz igortzen alhalduzu goratasunean. Uh, ehuneta be hogeita hamak Metrorao uh, olako aldaketa tipi batzu badira. gedokin uh, behar da legedia bizikizo jotza dela, uh, hirig batean nahi duzularik ibillarazi zure drona, aste batlehenago a agendaanetan sarartu behar duzu, uh, prefeturarekin, defentsa ministeritzarekin, heriko etxearekin inguruko eta etabach baimeena eskurratu al izaiteko eta berdin basheri gune batean balimazira debekatua da etxe baten gainetik e, ibiltzea edo edo soin landiera 8 zure zure gauzarekin. Hasigurantsakarioa ez dakit nere kasuan ordaintzen dut drona dona bakotz e, bat euro urtean eta oda bakarrik responsabilitate civila delakoa. Gero, nahi bali maduzu uh, asegurantza bat hartu zure drona hosten bali edo, bai, kari guago <laughs> izaiten alda. Baina uh, profesionalki erabiltzen duzularik, behartu azida hainbat asurantza hartzeak, bai. Eta gero, denetaz gain uh, atx, gogoan atxiki behartzena, uh, izan da dila joztatzeko, ala pre, prof, prof, profesionalki erabiltzeko, da drona bat biziki uh, landierosa uh, bilakatzen aldela, Ezta anantzi beharibiliilu bat um, zeruan zerurat igortzen duzula eta zeruan hainbat jende uh, <laughs> badela bai helikopteroekin, bai hegazkinekin eta gehinetan ez dira ohartzen zenolako kalteak sortzen ald dituen dronaabaek. Joan uh, zaitezte YouTube era ikustera bideo batzu. Uh, Dioz, uh, drona, istripu edo edo olako hitz eh, gako batzu Eta uh, argi da ikustea drona batek adibidez Ega zki nahundi bati uh, egala urratzen aldiola adibidez Edo helikoptero bat edo jarazten alduela Edo deltaplan edo, edo parapanta batean uh, uh, ari den bat edo jarazten alduela Fet, Zinez hori uh, argi ukan, ukan behar dela Etxe, guzti horrekin e, gelditzen gara, esker mila gorean izolatagatik, mila esker? Bai, zueri, adio. Tambien esker zuri eitore gaskin, Dron bat, beraz, gidatzeko licentzia profesionala eskuratzeko, irunen, Bidasoa Institutoarekin instituto ajemanetan jartzea besterik ez, duzue. Um, Web gunea bada, eh? fpbidasoa.org, ikastaroa irurogei orduko da, eta bg euro inguru balio du, ipar euskalegian miagitzeko aireportua, galdetzea besterik ez, duzue, eta ustutere polanpluak eskaintzen dituela olako formakuntzak jakin deza zuen. Yes, ere Adi, musika eman gizuna... Batari, gaueko behin dut zietan... Gurdabe dago, honak! Larun bat gauean ameketan... Kiterat, aponkzionel, no materiak! Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai! Izirik! Adi eman Eta, itzetapuz emankizunen orain, adi emankizunai patzekote norea, atxaldeon, pampi, merkapide. Atxaldeon, arantxa, idiedek, eta entzuleek. Txaldeon. Ba, eta zu, maganta biskatekia. Maganta, eh? sasoina. Ba, eta gufite eritzen. <laughs> eta ba, sinxibleak. <Triste> <laughs> Zipa ikira usateak, kanboni zaitea beti barnean, ekizu. Hori da, eta ateratu hor e eri. edi. Bai. Beharinukek gure artean egon, beste dien da gabe. Ah, uh -huh. idée intelligentia, ben non, tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Et ce ne connais pas, tu ne connais pas divins. Ordite, ordite. Bon, pas de goulambeter. Vai, ordouin, ça euh aypato ko do sou chari sous les manquissonnens. Et ben, uh, sous que ça goûte aussi de ta son les gustatu sait. Eia, eh, bada, olako dekala ja animalian, uh, rubiko hirugarren demoralian kantatzen diren uh, kantu horiek uh, acapella emanik uh, bisiki ederki. Eta, ja, eh, baduela, olako uh, kontradizio bat, uh, kantu kradizional, uh, erraiten dute hori da? Kradizional eta kradzikinaren artean ez? Hala, hori da. Tituluak ed... baliotu, beden ideia bat maiteko. Bai, alera xun hori da. Eh? Bai. Eta kantu ezagun bat, da. Eh? Xerroniz errepika hori doinu hori denek ezagutzen usiera. Eta hain poliki emanik. Hala, entzuren ditugu, Azmailiz, Laura eta Manon. Gero, ezin eta Donibanee ziburuko taldea jok uh, metal talde bat da, hitz uh, uh, beruak ere baliatzen dituzte eta um, diska bat egin zuten uh, beriki eta parte hartu zuten ere bizstandena gure batearen uh, leiaketan. Eh. ikus taldea hogetzen dira. Uh, bai E begi saldu dira to? Bai. Hore e, naiz kan... kantu bat eta, zigean, Jan Makarik. Telebista eta pasatu zena. Bideoklipa polit bat zuena. Hori da, telebista konezka. Ha? Maite dut neska hori, telebista konezka hori. Ba dian, egep da, egepiskat alatu da, indartsua goa gertzen uh, taldea, gazteturik ere, salgu bi elementu lehen uh, formakuntzatik elditzen direla, peio eta pediko. Ena gauk entzunen dugu, hala, uh, kantu bat, zenta zinkan hariko dira martxoaren nogoi eta lauean. Ferminoguruza eta de Suicide of Western Culture ez duen, ono pasatea, adin? Mm, ato. Hala, voilà, bon, berantianiz pizka bat, zentadioan den abendokoa da, hey. eta... Bon, aspertu naho egia ekan, soinu elektroniko horiek arzen zaidute, eta kaxik genagarri olako, nahasketa, sobera bortitza, kaxik. Mm. Bo, hala, voilà, e, orien zuen dugu. La faz handzeko hidukotea berriz hor berpiztu da ere, jau ere, eta... Kantu berri bat, aurkesten aurkote, bikote bezala. Mm -hmm. Feld de muzik, uh, rok talde ingles bat da, uh, beren doinua, kesakutzen mani maituzie, diska berria um, gustuko izaren usie, segur. Uh, ghostwriters uh, a australiako da, eta minaitol taldeko uh, bateria dio ilia, eta beste proiektu aski uh, bi horri bat, horako uh, rock seeking, garage bat, uh, banjo, chartuz, eta bon, uh, unxa. Mm -hmm. Eta MGMT taldeak ere diska behia plazaratzen du, laugarren diska, egurikatoa, uh, taldea... Uh, famatu hori da, olida, eta bon... Uh, ni zinez, uh, xorpet, xar bat hartu dut, hor denak entzunez, zinez, aki uh, gari, uh, nioe berat pasatu dira, horiek ere bakzu, uh, mugimendu urtara mm? berriz aldu dira, dira, zente zoin eta... Mm? Bon, hundarren nik ez du txobera guztuko izan. Ez agitzar dioten kritikek, bena, behar dinda. Hoak, suediak uh, metala, haksu maite du uh... mm, Metala. metala. <laughs> <laughs> eta Eskandinabiakoa gehiago honu. Zliper uh, uh, taldea, alemanak dira, hauek ere metala egiten dute. Eta hauek ere, zuk ezaguta uh, azit dira zu, Moskou desbrigada. Hauei. Ah, uh, Dizka berri bat argitaratu baitute, mm. zati berri bat, ere entzunen dugu. Eten du, dromen baz, rap, arkor... Uh... Eta, erra merla, Antifak direla... Eruxiako eta... e ruxia, e Antifak. Eruxiaraak, ezitaike, uh, errexa egunera upentzo dut. <laughs> eta maskaturi ikibiltzen dira... Eta... Vai, vai ba, badu indarra. Lere. Ah, indar da, eh. Hala, mm. hortik zati bat. Eta, edo, entzunen duguna, super chank deitzen den taldea eh. Rock indie amerikara, bo hor, rock punk eraiten dute bena punk garbiada. Polita, melodia, politekin, eh. Ez dira, si xobera sikinak. Avak, untsa lixateak dituzte benen tisartak. <laughs> untsa, berrekinak gurtzen da pampi. Saluntsa, adik! Sari artio, adik! <laughs> ez beraz berasa di mankis una rentsaberazietatik entzina eta pampin merkapideekin eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta Eh, unertu dozue nola martxan den eguneroko sistema, eta bihar astezkena izan ki, gurekin izango dugu, joanen setxe barriar gazki solas, eh, zein argazki hori bihar jakin goduzue. Sejak, Euskal Iratietan, menmentuz.